בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוענת, חלק שני, המשך, אות קס"ב עד סיום הספר. ושם מצאנו אנשי צפת, שבאו לשם מקודם, והודיעו לנו תכף שיש ספינות רבה לסטנבול, ושארבעה אנשים מהם סחרו כבר לסטנבול בסך שמונה דוריס מכל נפש. ויש עוד הרבה ספינות לאיסטנבול שיכולים לזכור בפחות והיה עליי שמחה גדולה וכן היה שהיה בידי לזכור ספינה ביום רביעי וללך ביום חמישי מיד והיה אפשר שאגיע על ראש לאומן אבל התעכבתי מחמת חבורתנו של הספינה ואיבדתי ספינה זאת כי הלכה ביום חמישי בבוקר ועל ידי זה נתעכבתי באלכסנדריה קרוב לשלושה שבועות ולא יצאנו משם עדום ראשון פרשת שופטים. והיה לנו שם איסורים גדולים מגודל העיכוב כי <coughs> כבר שכרנו ספינת תכף פרשת עקב. אך הקפטן הטעה אותנו שאמר שילך בסמוך ואחר כך עיכב אותנו הרבה. והיה לנו צער גדול והוכרחנו לדון עמו לפני הקונסולר ויצא משפט מעוקל ממנו שאנחנו נניח לעיבוד אצלו אחד דורם מכל נפש וכן היה. והגמר היה ביום שישי יר שבת קודש לעת ערב סמוך לכניסת שבת קודש. ובאותה השעה הזמין לנו השם יתברך ספינה שלנו שהייתה מוכנת ללך ביום שבת קודש. ביום שבת קודש סחרו הספינה כי היה הכרח גדול וסחרנו הספינה בסך ארבעה דורס מכל נפש גם נתעכבתי בעד <coughs> רבי ג' ורבי י' והיה לי קצת מחלוקת מזה אבל בחסדי השם ניצחתי כולם, הנסענו כולנו יחד ולא כמו שרצו הם וכולי קס"ג ביום ראשון פרשת שופטים עלינו על הספינה וביום שני יצאה הספינה מאלכסנדריה שם היה לנו מקום מרווח ונוח לכל אחד ואחד וכל אחד ואחד על מקומו ישב בשלום בתוך האמבר. אבל לא היה לנו רוח טובה, והלכנו תשעה ימים, עד שבאנו לרודוס, ביום שלישי פרשת תצא, ונכנסנו לתוך העיר, ולקחנו שם קצת צדה לדרכנו, יין וחומץ ולחם וכולי. קס"ד גם ביום חמישי שלחתי את רבי יהודה אליעזר חברי, כדי למכור שם ספרי רבנו ז"ל. ומכר שם ספר א' ב', ועמדנו שם עד יום חמישי הנ"ל. גס"ה ביום חמישי זזה הספינה מרודוס, וגם כן לא היו רוחות טובות. ביום ראשון פרשת תבוא, אחר חצות היה רוח שערה, ולא היה פונה לדרכנו. והורידו האנקר אצל איזה יבשה, שלא היה שם כי מזח עצרות מועטים. ועמדנו שם עד היום יום שלישי פרשת תבוא. וזה היום זזה הספינה בבוקר ואחר כך, תכף בסמוך, חזרו והורידו האנקר ואחר כך, אחר שעה מועטת, חזרו והוציאו האנקר ואנחנו הולכים עכשיו לבוא לאסטנבול בימי ראש השנה ויום הכיפורים ממשמישים לבוא, השם יתברך והוליכנו מהרה לשלום קס"ו וזה היום באה הספינה מקיבוץ, קפריסין ונתקרבה אצלנו. ושם היו כמה ישראלים מצפת, ודיברנו עימהם מרחוק. ושמם רבי איציק מטורנפול, ורבי צבי מהפרושים, קס"ז. הלכנו מיום שלישי עד יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת תבוא הנ"ל. ביום שישי הנ"ל חזרו והורידו האנקרץ אל איזה ואמרו ששמע סלאמה. ועמדנו שם עד יום שני פרשת ניצבים. ובכל העיכובים האלו היה לנו צער גדול מחמת העיכוב והשהיות, בפרט שהיה סמוך לימים הנוראים. אבל מאת השם היה העיכוב, כי בכל הדרך לא היה לנו רוחות טובות כראוי לדרכנו. ואף על פי כן היה לנו טובה גם כן על ידי שעמדנו שם, כי קנינו לעצמנו צעדה לדרכנו. קס"ח ביום שני פרשת ניצבים חזרו והוציאו האנקר והתחלנו ללך. הלכנו עד יום רביעי פרשה הנעל, וחזרו והורידו ענקר אצל איזה עיר, ועדיין אין אנו עדים משמה. קצת אומרים ששמה סיה, קצתם אומרים שזה סקיס, כי אין אנו מכירים בלשונם היטב. על כן אי אפשר לשמוע ולהבין מהם ברור הדבר. והעיר הנעל הייתה שרופה באש וחרבה, כי הישמעאלים החרבוה באלו העתים מחמת מרידת הגרקים, ימח שמם. כי שם ישבו גרקין, ואמרו שהרגו שם בסביבות אלו שמונים אלפים נפשות, והחריבו שם בערך שישים עיירות ויותר, והרגו שם אנשים ונשים וטף. ואמר הקפטן שעדיין מונחים שם בעיר הנ"ל שעמדנו אצלה הרוגים, והפגרים מושלכים בחוצות ובשווקים, כי לא נתנו לקבועה, ופגרי נבלתם מושלכים בחוצות. וזה ראינו בעינינו שהעיר חרבה ושרופה באש ואמרו שאין שם עכשיו שום בר ישראל וכפי הנראה שהיהודים ברחו משם מחמת רעש המלחמה גם כשהיינו אצל העיר סלמה נעל אמרו שם שעומדים שם בסמוך ארבעים אלף ישמעאלים מזוינים למלחמה להחריב שאר מקומות הגרקין וגם הגרקים התקבצו כבר שם בערך מאה אלפים גרקים. ומכל זה נגע קצת פחד בלבנו, אבל לא הרבה. כי ראינו שבעזרת השם מטבח יד, יד הישמעאלים גוברת עליהם, והישמעאלים אין להם עסק עם היהודים, אדרבה. הם מצילים אותם ומגינים עליהם מן הגרקים ימח שמם. ק. ר. והנה זה היום יום חמישי ניצבים, ועדיין איננו עומדים סמוך לעיר הנ"ל. בראש השנה סמוך לבוא ביום שני הבא עלינו לטובה. השם ידבח ירחם עלינו שנזכה לבוא למקום מנוחה בימי ראש השנה הבא עלינו לטובה. וזאת נחמתנו שתהילה לכלא לנו שופר על הספינה, וגם תהילה לכלא שבינינו יותר ממניין עשרה. והשם הטוב בעיניו יעשה. קע"א <קופה> אחר כך ירדו קצת אנשים מאיתנו לתוך העיר. ואז נודע שזאת העיר עיסקיס, רק קצת קוראינו תסייה, ושם קנינו מעט ענבים ושארי דברים קטנים לאכילה. <coughs> וביום שישי הביאו לנו מהעיר שלושים לחם ושני אקס ענבים, מה שנתנו מעט הישראלים שנמצאו שם. כי באמת דרו שם ישראלים, רק בעת המלחמה ברחו רובם, ולא נשארו שם כי אם מתי מספר. קע"ב <coughs> והנה בעת שעמדנו שם אצל העיר סאקס הנעל, אמר לנו הקפטן שהוא יעמוד שם עד יום שני שהוא ירוש שנה. וגם רצה לקבל ארבעים ישמעאלים על הספינה, ובתוכם אדון פאשי, בעל משרה מהסולטן. מחמת זה יצר לנו ישיבתנו באמבר שישבנו שם בתחילה בהרחבה. ועתק שרצה להיקח על ישמעאלים, הכניסה מחיצה מפסקת הרבה לתוך גבולנו. ועל ידי זה יצר לנו המקום, ונעשה כמה מחלוקות בין אנשי הספינה מחמת דוחק המקום, שהוצרכו רובם לשנות מקומם. גם היה לנו צער מה נעשה בראש השנה, איך נוכל להתפלל ולתקוע שופר בין הישמעאלים, שדרכם להקפיד קפדות הרבה מאוד. גם שערי ייסורים שהיו מגיעים לנו חס ושלום הם היו על הספינה. אבל השם ידברך ריחם עלינו. הוא בלבל העסק שלהם וסיבב סיבות לטובה עד אשר לבסוף לא קיבל אחד מהם כלל. ק"ג בערב שבת קודש ירדו שני אנשים מהספינה לשבות שבת קודש בעיר הנ"ל כי סברו שלא יזוז עד אחר שבת קודש. גם אנחנו היה בדעתנו לרד לעיר בערב ראש השנה כדי להיות שם על קבר רבנו יעקב בעל הטורים שהוא קבור שם אך רבות מחשבות בלב איש כי בליל שבת קודש נשתנה הרוח ותכף כעסו המלאכים על אשר שירדו השניים מאיתנו נל לתוך העיר. סוף דבר הוכרחו לחזור לתוך הספינה ביום שבת קודש וביום ראשון תשוער ערב ראש השנה זזה הספינה משקעס. והשניים הנל שהיו בעיר סיפרו לנו שקיבלו אותם שם אחינו בני ישראל גומליך שדים בני גומליך שדים בכבוד גדול ושסיפרו להם מגודל תוקף הנס שהיה להם בימי הפסח העבר שאז היה מלחמת הגרקים ימח שמם שסיבבו העיר והישראלים היו בתוך המבצר והחזקות בין הישמעאלים והגרקים ימח שמם ביקשו מהישמעאלים שייתנו להם עשרה יהודים והם יחזירו להם בעד זה כמה וכמה ישמעאלים ובחסדי השם הנפלא על עמו ישראל לעולם נתן בלב הפשי שלא נתרצה בשום אופן, ניתן להם אפילו ציפורן אחת מישראל. <coughs> והישראלים עמדו בסכנה עצומה כל ימי ניסן עד סוף הפסח. והעיניים היו קלות בכל יום שיבוא להם עזר מסטנבול, ונתעכב הדבר הרבה. ובליל שביעי של פסח היה תוקף הנס שבאו אנשי חיל הרבה מסטנבול. והשם מטבח הביא אותם במהירות גדול שהלכו בלילה אחד, מה שהיו צריכים ללך כמה ימים. ועל ידי זה ניצלו הישראלים בחסדו הגדול להתברך. ואמרו הישראלים שם שבדעתם נכתוב מגילה שלמה מתוקף הנס שהיה להם. קע"ד. והנה בערב ראש השנה הלכנו משחקס כנ"ל ותהילה לקל טבלנו עצמנו בבוקר בתוך הים על ידי חבלים. אחר כך הגיע יום ראש השנה הקדוש והנורא. ותהילה לקל היה לנו בעלי תפילות ותוקעים בעזרת השם יתבח. וטוב להודות להשם כי אני הבאתי השופר מצפת בעזרת השם יתברך. כי זה האיש שהיה השופר שלו הכין השופר לקחו בדרך ושכחו בביתו. אחר כך כשנסעתי אנוכי מצפת בשבוע שאחריה שלחו השופר עימי. וראיתי תכף כי מאת השם היא שאזכה להיות שליח לדבר מצווה זאת להביא השופר. ואנחנו היינו על הספינה תשעה עשר אנשים חוץ משתי נשים. קוף והנה בליל ראש השנה היה רוח שערה גדול וחזק מאוד. והיה לנו פחד גדול, ורוח השערה הזה נמשך כל הלילה וכל היום, עד שעת מנחה. מחמת שערת הים נחלשתי מאוד בבוקר ולא יכולתי להתפלל. כאשר כבר היה לי זה החולת של הים כמה פעמים ולא הייתי יכול להתפלל כלל. גם שאר הנשים רובם נחלשו מאוד, ובחסדי השם הגדול הפלינו רעותיו עמי. ועזרני בחלישות כוח כזה להתפלל מעט ולשמוע קול שופר ולהתעורר לבכייה קצת. גם הבעלי תפילות התפללו בישיבה והכל בישורת השם הגדול. גם קיימנו מצוות תקיעת שופר כראוי, ברוך השם אשר עד כה וביום שני דורש השנה אחרי גמר התפילות והתקיעות ואחרי סעודת שחרית חזרה ועמדה הספינה אצל מקום אחד. וזה המקום היה סמוך לעיר צ'רניקס בערך מהלך יום אחד ביבשה והיה לנו צער ממה שעמד שם ואף על כן ביום שני דראש השנה הנ"ל לא נמשכתי אחר הצער כלל רק אדרבה השם יתברך חזרני שנמשך עליי שמחה גדולה וריקדתי הרבה ביום שני דראש השנה בשמחה רבה ק"ו והנה אחר ראש השנה נכנס הצער בלבנו הרבה כי הקפטן אמר שיכול להיות שיתעכב שם כמה וכמה ימים אפשר ארבעים יום. כי סמוך לכאן מתחילה החפירה שקוראים כנעל שמחבר את השני ימים יחד. ושם אי אפשר ללך כי אם על ידי רוח ישרה שאינו מצוי באלו העיתים כלל. כי כל הדרך הלכנו על ידי רוחות שמאצדדים ובכאן אי אפשר ללך ברוחות כאלו. כי אם כשיהיה רוח ישרה ומי יודע כמה יתעכב כי לפי דעתם וחקירתם נדמה להם שבעיתים הללו לא יהיה הרוח כראוי לדרכנו. גם עוד כמה וכמה ספינות עמדו שם עמנו יחד במקום ההוא. ובכל פעם באו ספינות חדשות, וכשהגיעו למקום ההוא עמדו שם, ואמרו שקצתם עומדים שם כבר זה כמה וכמה שבועות. גם קצת אמרו שסמוך למקום ההוא עומדים עוד 200 ספינות שאינם יכולים ללך שם, מחמת ששם צריכים רוח נכון דייקה. ומחמת כל זה היה לנו צער גדול, ועמדנו שם כל השבוע, עד אשר הגיע יום שבת קודש. ובערב שבת הביאו לנו המטרסין ענבים. גם הקפטן הטיל עמנו, מכר לנו סוכרס, לחם יבש בהקפה. וכל זה היה חסד גדול מהשם מטבח. ובצר הרחיב לנו השם, בצר בעצמו וכו', כמבואר בליקוט הראשון, סימן קצ"ה. ואני עיני לשמיים נטלית, ריבונו של עולם, חמור עלינו, ואל תעכב אותנו הרבה, כי אני מאמין באמונה שלמה שאינם יודעים כלל, והכל מתנהג רק בהשגחתך לבד. ואתה יכול לשנות את הרוח כרצונך בכל עת ובכל רגע. כאן חסר ונאבד קצת מכתיבת ידו הקדושה. קע"ז ותהילה לקל הלכה הספינה בכל יום שבת קודש, ובליל מוצאי שבת הורידו האנקר סמוך לעיר צ'רניקה. ביום ראשון פרשת האזינו שביעי דעשרת ימי תשובה הוציאו האנקר. ובהגיענו סמוך מאוד לעיר צ'רניקה באו ישמעאלים על הספינה, והרה להם הבלטן, ותכף הלכנו משם. והנה אנחנו הולכים היום יום ראשון, והרוח פונה לדרכנו בעזרת השם ידבח. וכולנו רואים שהכל בהשגחתו לבד בכל עת ורגע, וכולם אינם יודעים דרך הרוח כלל. וכמו שכתוב, כאשר אינך יודע דרך הרוח וכולי. רק אל אשר יהיה שמה הרוח מן השמיים ללכת, שמה ילכו הספינות. וברוך השם, אשר עד כה עזרנו. Oh. קע"ח ביום שלישי, ערב יום כיפור, באנו לקושטנדינה, הנקרא אצלנו סטנבול. ק"ט בקושטנדינה עמדנו על הספינה ביום שלישי ערב יום כיפור אחר חצות, עד יום שני ראשון לסוכות אחר סעודת שחרית. כי בתחילה רצינו לזכור אותה הספינה עצמה שבאנו עמה לקושטנדינה. כפי הנראה, כאן חסר גם כן מעט. ק"פ ביום ראשון לסוכות עשה השם יטבח לנו נס, שפתאום בא הקפטן וגירש אותנו מספינתו, אחר שכבר אכלנו סעודת שחרית, ולא קיימנו מצוות אתרוג בלוליו ומיניו, מכל שכמצוות סוכה. והשם יטבח בהחמיו העצומים גלגל עמנו סיבות לטובה, שפתאום גירש אותנו ביום ראשון לסוכות מהספינה, והוכרחנו ללך אל העיר. ותכף בבואנו אל הספר, ועדיין היו כל המיטלטלים שלנו מונחים בחוץ. והלכנו עם כל האנשים לבקש אכסניה, ותוך כך שאלתי, היכן נמצא אתרוג? והלכתי לשם, וזכיתי בחסדיו הנפלאים לקיים מצוות אתרוג ומיניו ביום ראשון לסוכות הנ"ל אחר חצות היום. אחר שכבר נתייאשנו כולנו מלברך על האתרוג. גם רב שמעון כיבד אותנו ביין ובמיני כסנין, והלכנו לסוכה שבעלייתו, וברכנו לשב בסוכה, ושהחיינו, ואכלנו ושתינו בשמחה. קפ"א משם חזרנו לבקש אכסניה וריקדתי מעט בדרך חילוכי שעשה השם יתברך עמם ונפלאות כאלה לזכות ביום ראשון לסוכות לברך על האתרוג ועל הסוכה אחרי שכבר נתייאשנו מזה לגמרי והאמנתי שמה ששמחנו בלילה שלפניו הוא ליל ראשון לסוכות שהיינו שמחים אז מאוד כוח השמחה זיכה אותנו במצוות קדושות אלו כי כל כוונתנו אז בשעת השמחה היה לזכות על ידי השמחה והריקודים לקיים מצוות אתרוג וסוכה, וכן הלאה. וכל מה שעבר בימים אלו, מערב יום כיפור, עד יום ראשון וסוכות, יש בזה הרבה לספר. ואיך היה מן הנמנה לקיים מצוות קדושות אלו, מצוות סוכה ולולב, וכבר נתייאשנו מזה. וכמעט כמעט היינו עובדים חס ושלום לקיים מצוות יקרות אלו. בכל זה יש הרבה לספר, ואם יסכים השם יתברך, יבואר בזמן אחר בעזרת השם יתברך. קפ"ב ביום חמישי ושני דחול המועד סוכות, נכנסנו לעיר ארטיקה שבקושטנדינה, לטבוע הקביטל שהיה לי מרב לב חי כסל. והשם יתברך עשה עימי נס שגביתי אותו בהשגחה נפלאה, והוכרחנו ללון שם. ולא היה, ולא היה לנו אכסניה, ולנתי בחנות סגור וכו'. אף על פי כן, השם נטבעה חיה בעזרי, וחידשתי שם וכו'. קפג. ביום שישי חזרתי מהר תיקה לאכסניה שלי בגליתה, באותו יום איר שבת קודש להתרם, שכרתי הספינה לאדס בשביל שבעה אנשים וכו'. ביום מושן הרב, שכרו הנשארים מחבורתך הספינה נא לאדס. בשמחת תורה שמחנו הרבה אצל הגבירים ורקדנו הרבה שם בשמחה גדולה בעזרת השם יתברך. קפ"ד ביום שישי ערב שבת קודש פרשת בראשית ירדנו לתוך הספינה. ביום רביעי בית דראש חודש חשוון תקפ"ג יצאתי מהספינה אל העיר ונכנסתי לעיר עיקר סטנבול שיושב שם התוגה כדי לבקש את חברי רבי יהודה אליעזר כי התחילה הספינה לזוז והייתי טועה שם, כי לא ידעתי לחזור. והיה לי פחד גדול, כי כבר התחילה הספינה שלנו לזוז במקומה וכו'. ראשי מטבח עזר שאחר כך ברח מטרס מהספינה לתוך העיר והלכו לבקשו. בידי הזה התעכבנו בהשגחתו, ידבח. גם ביום רביעי יצאנו מקושטא עד יום חמישי פרשת נח בית חשוון. קפ"א ביום שבת קודש לאת התחלנו לראות מרחוק את עדס והלכנו סמוך לעדס שלושה ימים ולא יכלנו להגיע לספר עד יום שלישי לאת ערב. ביום שלישי פרשת לך עזרנו השם מטבח שבאנו לספר עדס ושמחנו בישועתו ובלילה קידשנו הלבנה בשמחה. קפ"ו <קוף פייבב> אצל עדס עמדנו על הים קודם שנכנסנו לאקרניטין, מחנה הסגר לאיתור מחלות מדבקות. והמתנו שם שבוע אחת, דהיינו עד יום שלישי וירא. ביום שלישי פרשת לך לך עד יום שלישי וירא. בתוך כך פרשת, בשבת פרשת לך, לך לך בלילה היה רוח סערה גדולה מאוד, והיה לנו פחד גדול וחלישות גדול וחסדי השם ניצלנו. קפ"ז ביום שלישי יצאנו מהספינה, נכנסנו לאקרניתין. בשבת קודש, פרשת ועיר, היינו באקרניתין, שמחנו בליל שבת קודש הרבה מאוד. אך היה מעשה שטן, שנעשה אז מחלוקת עם רי מטר, ואחר כך חיזק רג את רבי יהודה אליעזר מאוד מאוד בקול גדול, וברך כמה ברכות. יהי רצון שהתקיימו מהרה, אמן כן יהי רצון. בהקרניתין עמדנו שני שבועות. קפ"ח ביום שלישי פרשת תולדות היינו בשמחה גדולה אצל רבי שואל עם הרב שהיה שם וגם רג היה שם ועוד קצת מספינתנו. קפ"ט ביום שישי על שבת קודש פרשת ויצא יצאתי מהדס ושבתנו בקהילת קודש פיטוצ'קה. קפ"צ ביום חמישי פרשת וישלח באתי לביתי בשלום ובשמחה והכל קיבלונו בשמחה גדולה ברוך השם אשר עזרני עד כה עד הנה אז, עזרונו חחמיך ולא עזרונו חסדיך השם אלוקינו שזכינו בחסדיך ונפלאותיך הגדולים להביאנו לארץ ישראל ולהחזירנו לביתנו לשלום כן יהיה השם אלוקינו עמנו לזכותנו בהחמיו לשוב אליו יתברך באמת מעתה כי לפניך נגלו כל תעלומות לב, אשר רק בשביל זה טרחתי הטרח הזה לבוא לארץ ישראל. והטוב בעיניך עשה עמנו, ואני תמיד אייחל, אולי יחוס, אולי ירחם, אמן. תם ונשלם.